Välkommen till Ubuntu Sveriges podcast, avsnitt nummer 11. Jag heter Jan Friberg och är teamkontakt för Ubuntu Sverige. Jag spelar in den här podcasten i de sista 15 timmarna av Ubuntu Global Jam. Vi i Sverige har ju haft ett översättningsrally under den här dagen, nu på söndagen. Så att jag börjar min dag med att föreslå en massa översättningar till olika strängar till den kommande Ubuntu 13.10. Sen har jag även jobbat med att tillverka en massa CD-skivor med Buntu 1204 Live på. Så att nyfikna människor ska kunna testa Buntu på en live-CD eller välja att installera om de vill. Jag har även tillverkat ett antal fodral som man skriver ut och viker ihop och stoppar ner CD-skivorna i. Och idag så av en händelse så var jag på, ett, på en lokal elleverantör. leverantör och där har man ställt ut två kartonger med ska vi säga, jag på säga skräp, men ska vi säga sån, produkter som man inte har kvar längre utan man har hittat i och hörn på något lager. Och i de lådorna hittar jag faktiskt två kartonger med etiketter till CD-skivor. Så att nu har jag etiketter som jag klistrar på på själva CD-skivan också så nu har jag hela kitet så att säga, en CD-skiva med en etikett och ett snyggt fodral. Alltså färdigt och redo att stoppa i händerna på en nyfiken och ub blivande Ubuntu-användare. Eh, och det har väl ett litet annat också. Jag har även skickat ut ett erbjudande på en postlista. Eh, det är ju nu så att eh, vi deltar i Software Freedom Day. Och i samband med det har vi fått ett antal eh, stryka på etiketter, hur man ska kalla det. Alltså eh, logotype som man stryker på på textilier, till exempel en t-shirt. Och eftersom vi inte kommer att använda alla dessa som jag har fått så har jag på postlistan erbjudit andra att eh, höra av er så skicka en etikett till er så du kan använda och stryka på din egna tröja eller kort eller vad du vill. Jag har fått några svar, jag har förberett några kväll men det finns fortfarande ett eh, antal etiketter att beställa om man vill ha. Stryka på en t-shirt och ha lite dessa, Cool och häftig. Eh, och det leder oss in lite på... Software Freedom Day Som inträffar nu på lördag den 21 september Vi Ubuntu Sverige kommer att delta Vi kommer att vara i Örebro Jag och Peter, vår teamledare Kommer att vara där Vi hoppas att vi kommer att vara på biblioteket Det är inte färdigt än färdig... Vi är inte bekräftat att vi får vara där Men jag hoppas det Jag kommer garanterat att meddela om var vi befinner oss Och hur man kommer att hitta oss i Örebro på lördag I god tid Eh, vi kommer att ta del ut mina CD-skivor Vi kommer att dela ut förhoppningsvis det snygga flyers Som talar om hur viktigt det är med öppna standarder på filformat och programvaror Vi har lite ballonger, vi har klistermärken och lite andra coola grejer Så är du i sväng förbi Och eh, vill du delta så hör av dig vi, Du är jättevälkommen att vara en i gänget så att säga en annan sak som händer är nu på tisdagen 17 september. Då kommer jag att vara på Espresso House i Linköping på Nygatan 25 för en Ubuntu-fika. Jag kommer dit typ halv sju. Kommer att vara där till ungefär halv åtta. Du är välkommen att möta upp med mig där. Möta mig där. Om du inte vet hur jag ser ut så, så kommer du hitta en stor, skäckig man med en tuckstocka stående på bordet. Och Peter kommer att ha en buntfika i Örebro den 29. Så att, håll ögonen öppna för att för lite mer information om tid och plats när det det evenemanget. Jag vill så här i slutet prata om lite andra saker. <hör> Det finns en historia ju bunt i Sverige. Framförallt en historia i vårt forum. Med en hel del konflikter. Jag tänker inte gå in på alla dessa konflikter. Och jag har ingen vilja att delta i dem på något sätt. Det jag säger nu är inte för att provocera någon på något sätt. Men varken jag eller Peter har någon avsikt att bära runt på alla dessa gamla lik. Vi har tagit på oss uppdraget att driva Ubuntu Sverige framåt. Vi kommer att göra det efter vår bästa förmåga. Ingen av oss är någon politiker, framförallt inte jag. Jag har ingen avsikt att bli omvald efter den här perioden utan jag gör mitt bästa under den här perioden. Och sen lämnar jag över med varm hand till nästa person som blir teamkontakt för Ubuntu Sverige. Vi kommer därför att inte delta så aktivt i alla dessa konflikter som finns i vårt forum. Se framåt, vara en del av Ubuntu Sverige Ha förhoppning och framtidstro precis som jag har Vi ses där ute någonstans